Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđdu pada, Dunja Lug je ostario, ali nije insan sretan bio kad Islam ostavio. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis je dvadeseti. وضي ابن أباس رضي, عن رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قطو Od Ibnu Abbas radijallahu anhuma se prenosi da je poslanik sallallahu a.s.v. rekao Vidio sam djehennem i vidio sam da je većina njegovih stanovnika žene zbog nevjerovanja odnosno nezahvalnosti. Neko reče jesu to nezahvalne Allahu djehlešanuhu rekao je Ne, nego su nezahvalne mužu, poriču njegovo dobročinstvo, kada bi neko prema jednoj od njih bio dobar cijeli život, zatim i jedno doživi što joj se ne svidi, rekla bi, nikad od do tebe dobro nisam vidjela. Tačka. Da se vratim. Što bi šutiti toliko? <laughs> Kakvim ženama bonan? Pa kuhar je svima. <laughs> Vidio sam džahennem. Postoje dvije mogućnosti. Nema vezi, podinčemo kasno. Prva je da je ovo se dogodilo prilikom pomračenja sunca kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i da je vidio da mu je to pokazano drugo ili namirad velo red I šta je vidio? Večina sušta žene zbog svoga ovde kaže bukvalno hadis kufra odnosno nezahvalnosti u ovom slučaju znači bilo redu. Ne misli se na kuforanoj terminološki nevjerovanje, da su nevjernice. Ne. Nego oni su vjernice muslimakima i nezahvalni su. Pita čovjek je ne A kaže ne, nego mužu mužu da ju činiš dobro cijeli život. Jednom nešto iskvariš kaže nikad nisi valio. Tako bukvalno hadisa. Znači Hađer reče, ovo treba reći ženama. Dobro? Ali Imam Buhari hoće ovo da kaže i nama, pa spomenu u poglavlju o imanu. Znači, mi iz ovoga hoćemo da izlučemo jedno imansko pravilo, a to je, prvo da su dijela dio imana, sve jedno loša ili dobra, ona su vezana za iman. Druga stvar, zato što ovdje njihova nezahvalnost prema mužu dovela ih je gdje. Drugo, grijesi mogu biti sebe džehennama čovjeku. Ali ne vječno. Jel u redu? One su zbog nezahvalnosti prema mužu znači dopale džehennama. Međutim, to ne znači vječnost. To su te takozvane privremene kazne. Jel u redu? Dalje, iz ovog hadisa također izvlačimo Da čovjek mora biti i trebao bi bar biti zahvalan dobročinitelima. Šta više u muslimskom sahihu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Man la yashkuri an-nase Ko nije zahvalan ljudima na dobru nije zahvalan Allahu. Dači zahvalnost prema dobru, na dobro koje ti čovjek uradi je osobina dobrog čovjeka, plemenitog čovjeka. I zato naši učenjaci preporučuju, mi to trebamo da iskoristimo u dvije strane. Prvo, da budemo zahvalni ljudima koji nam učine nešto dobro. Drugo, treba da to iskoristimo pa da ljude na neki način omilimo, omilimo im vjeru i tako dalje svojim dobročinstvom. I ti, ako hoćeš da te neko zavoli, učini mu nešto dobro. Nemoj mu pričati, naročito kad su u pitanju roditelji. Roditelji ne vole da slušaju priču o djeci. Zato što to je za njih vid poniženja da oni od djeteta primaju i tako da. Međutim, roditelji vole da primaju djeta djeteta dobro činstvo. Lijepu rič, poljubac s očelom, zagrljaj, uslugu neku. Sve, sve što im donosi pa, sreću, radost, hmm. porad kuću, što ima veze Ja u svom kuću što je falim? Ništa mi, ja, svi uvoliki čovjek, ništa nije ovaj. Ne fali ništa. Sve što im donosi i sreću. Umjesto priče, da čovjek manje priča, više radi, Allah bi dao puno više pričiti. To su sahabi radili Bog. A sahabi su malo pričali, puno su radili. Činili su ljudima dobro. Pa u muslimovom sahihu poslanik sallallahu alaihi vselem klanio sabah. Neće mi dobro. Klanio sabah. Znači, a poslanik je klanio sabah u prvo vrijeme. Vi to znate. Nije klanio kasno kao mi. Prvo vrijeme klanio sabah. I pita tak. je liko danas nahranio si romaha kaže Evo Bekri, jesam ja. Je li bolesnika? Kaže, jesam ja. I tako naveo nekoliko dijela koje je zapostio, koje je ovo. Evo Bekri kaže, jesam ja. Kaže poslanim srnem, ova dijela, ta dijela, neće se naći kod jednog čovjeka u jednom danu, a da neće ući u živu. A Ebu Bekhar ih do sabaha. Sad ostaje mu još tamo posle sabaha. Puno priče ne godi nikom. Danas nikad se nije više pričalo o islamu. Nikad se više nije pisalo o islamu. A nikad se manje nije radilo po islamu nego sad. I to vrijeme su nagovijestili ashabi radiju Allahu Anam govoreći često o tabinima s svojim učenicima, vi živite u vremenu gdje ima puno učenja učenjaka koji malo pričaju, puno radnje. A šta će biti s vama kad dođe vrijeme kad će puno se pričati, a malo raditi? I zato priča, čitanje, pisanje, to su sredstva. Cilj je da se radi kako treba. I to je čak primijetio Ibnul Kajim ono u dijelu zadrumada ovako ovaj jednu, to je interesantna, onako, on kaže ovako, ljudi su prije, znači u prvo vrijeme, čitali da bi radili, a sad su čitanje uzeli za rad. Znači, ne čitaju da rade, nego jednostavno samo čitanje, pisanje, priča, ono, to je rad, to je posao, samo da čita, piše i rade. To nije tako, to ne možda jelbe razumite manje priče više dobročinstva i više aktivno slušanja i zato Allah je dao dva uha i jedan jezik duplo više slušat nego pričat gospodar uzemlje neba U ovom grado ne mir vlada Gospodauszemjeneba malo nasna seĝ dupada Dunyalukkie os